feministak, kapitalistak, antifascistak, biskaldunak, ekologistak, okupatzaileak, sexu askatzaileak, musikeroak, internazionalistak, maitakorrak, ikasleak, langile eta langabetuak, malabaristak, sortzaileak, gaztetzeroak gazteak gara Antxetamina, eguerdiko bitamina. Harunbatetan, ordu batara orden gutxitatik ordu bietara. erregara aste berhonetan berriro edornakutanie antsetaminara ta ja mes dela ori e, ondenahi. Egonon etzuleak, eta ba gaurkoan ere etorri gera betiko kontu bezain bestelako kontuekin ere dakizuenez arun bat hontan gaur eh manifestazioa dago e, euskalaren aldekoa e, Donostian golarretik haseko dena eta ba bueno horren inguruan hitz dugu gaurkoan e, beste gauzen artean ez dala. Bai ez beti bezala berriekin hasiko gara, e, gero gai nagusi gisa ba manifestazio harturikan e, kontaktuan jarriko gara e, Euskal Herriak bere eskola eragilinearekin, e, gero xago azalduko diguna nondik atorren datorren hau eta zeintzuk dira bere helburuak. Jarraian e, a, tal internacionala egingo dugu. Betiko gixan, meta betiko albiste berezi eta harrigarrieekin. Ta azkenik ba, buka ja e, ratas de dos patas botada de dos patas eta bueno, pestatxo batemengo dizugu, beintsaguri deia zuek besterikan ematen ez badizugu zue beintsat, badakizuenez, eh ba gure saiora deitu dezake zutela, ba, betiko zenbakira, gero jaigo kuñoren ema sartuko dugula eta ba, ba, bueno, bano, e, ba, gure aipatu, proposamena euskararekin zure ikusia dauka, beraz ez dakizuek beste beste emat izango duzuten. Horazi ere maila bidali dezake zutara, anthetamina@gmail.com es zuen idaokizena botatzeko. ancheterratico.com Bonjour. On regrette de ta forme que le numéro demandé n'est pas attribué. Ancheterratico telefonoa oraindik ez dakizula.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 Ba, esan bezala e, berriarekin hasiko gera, honengoan ba, e, ba, beste atxiloketa bat dugu. E, Orengoan urruinan izan da urruñaan e, atxilotutakoa e, der zuri, arre, zuri arrein da. E, Makume hau e, urruñaan zegoen baina berez datuaarrra da. Frantzaako poliziak e, atzeman, atzeman zun, e, atxiloketa urruan hartatu zen esan bezala eta en mazte gazztea bertako ikastolara lanera hazio ba, zi joan. E, ba, askatasunak biesttatu duenez, Frantziako poliziak der zuria arren e, e, ba, deusturau orroininen atxilotu du eta seguronik euro egindu bat da tartean. Eider e, e, e, bizitza erabat publikoa izan du urruñan eta bertako zehaskako ikastolan lanean aritu da orain arte. Eta azken datuen arabera, gargoiztean, lanera bidean, bueno, gargoiztean, orte gongoiztean, izan zen, orte gongoiztean e, lanera bidean zijoala atxiletu zuten. Iazko txaian, Ibai, B.O. bideren atxiloketarekin nasi zen gipuzkoara eta bezkaiara zabalduzen polizio operazioaren baitan, hainbat Euskal Herritar atxilotu eta hankerki torturatu zituzten guarrezibillek. Eta operazio honen baitan, eider zurri atxilotzeko agindua eman zuen epaileak, baina honeki es egin zuen urruñara. Eta erramez dela, ba, geroztik lapur bizi izan da, iesari politiko gisa. Beraz, ba, e, emendikan urruñan daude mobilizazioetara diagoteko askatzen dugu, eta baita ba, e, bilbotar, bilbon edo da ustun bitxatzen dut ere zenbait mobilizazio egongo direla, beraz, ha diagontzaitezte mobilizazioetara. Eta ba, horrekin loturik, a, ba, atzo torturaren kontrako egune izan zen, e, ba, ikitaldi eta ekimenez berreinak egon ziren medio, eta ba, irunen, hasia e, kulturel kartean, eh lengoastean komentatu genuen torturaren inguruko zenbait argazki oso oso eh edo edo ba, zaudela bertan ba ikusteko interesgarriak baita latzak ere latzak ikusten ere eta ba bueno arte guztian zer esposak eta hobegonda eta ba zo hitzaldi egon zen bertara ba, torturatu bat eta E, abokatu bat hurbildu zen, hurbildu ziren eta ba bertan e, abokatuak ba, dauden ba na, nasmasi eta, eta trampa legal guzti hoeiek e, ba, kontatu zitun eta eta azaldu zitun eta ba, torturatuak ba bere, ba ere ba gogorregino zatinko ginez, ba bere buruak bere buruari tinko ginez, ba bere esperientzia kontatu zegon Eta ba, zakin iboetan egon nintzen eta benetan netan latzaaren zuten, eta, ba, eta beraien horpegiak ikusten. Eta holako ba, ohiturak olako... eta, eta barra askeriak lehen bai lehen bukatza espero dugu ba, beti ere herriaren laguntzaz ez. Eta ba, pixka bat jarraitzeko eta irakutsiz herriak indarra bat duela, esan bezala manifestazioa ditu da Donostian eh barretik, barretik hasiko da, 7etan hasiko da, 5etan, 5etan hasiko da. Eske amazo ziko sido. Eh, ba, hasiko da eta ba, bueno, nesta guraldi txarra egon, ba, piskat pasiatzeko eta gainera homen Gipuzkoan jarratsalerako guraldian emandute. Beraz, osea que Bizkaia tarbali mazarete ze hobeto Gipuzkoa etortzea gaino, hori guraldiona aprobetatzatera. Eta ba, bueno, orizaz, bostetan pasio txoba buru barritikan e, gure gure den euskara alarrikatzera. Bere lema Euskal Herria eta bur, Euskaldun eta burujabea da. Eh Oso Osondo beraz bat bat dimasteko tresa horrekin, ba badakizute. Ara hor ara hor biltzeko aukera baduzuteaintzat. Eh e, gero horren ostean, ba ja komentatzea AZDZ taldeak ba Lena gore komentatu, osea be Aztdz Aztdz Aztdzak de, jozun joazun baitere jozun lengoastean Bai, konzun lengoastean az, e, Gaztaigun azkaineko gaztegunean Azkaineko gaztegunean jozun bai. Ta ondo sea, bueno, gaurre bere badute ba, kontzertua e, Irungo Kabigorria teneban. Bai, beraz, Zorrotan, e, e, ba, ez amarretan, amarretan dela, ez? Bai. Esaten du, amarretan da. Mariano gesetenu amarretandela. Bueno. Ba, hori, amarretan e, Aztdzta entzun ibidu zute. <laughs> eske. Que, Aquí ba, el tubo a micrófono los de los cojones. <laughs> Fotaduriz. Bueno, venga. Sakietata <laughs> es que, tiago la noticia que ematen. A ver, ba. eta gero ja nereekin bukatzeko Aduriz ekusten baldin badit. Ba, izango izangoste ja beran <laughs> gure ja Nafarroan trotzen, ba, beran daukagola elen gaztetxean gastetxean amarretan andrakan izango dugu, andrakan taldea kontzertuak ematen. Hore bere kontzertuen ematen eta beraz, ba, beran ere badu zutela festa festegiteko kaukera, e, eta hori gaur da, ez? Bai. Baur da handoak zutena da, bi aukera, joatea kabigorriatene ora, eta zeta dezete ikusi, edo bestela doka zute, ba, e, kaxiarnara jutea, berara, eta bertan, andarakanta alde izango duzute ikus gai. Bueno, e, orain nare txanda da, e... Hala bueno, da, bai. <laughs> bueno, yes, utzeko di dornakuk, gero nitxupaka. Está libre Andre, Andrés, sí, Andrés, va, ni Andrés, jódete. Bueno, eh ere gaztetxean e, datorren 18an eh korto proiektuago dela, e, bederatzietan, bai, bederatzietan, Bertan eh eta eta euskarazko kortuak emitituko dielarik eta bai e, batzuk eh bidasoako e, egile batzuk eginak direla eta e, ba E otra nostean ba, batzuk ba charla dutela, bere kortoen inguruan aukera dago ba ailekin, mintzatzeko eta bar, eta horren e, ostean ba, kortoak ikusi ostean eta bar, ba, faltzeko afaltzeko etako goxoak Mexik mexikarrak dirudien ez. Barie, kor korto batzuk ikusi nabaitu zute 18an, 19etan, la kasita ostean 19 preso eta ieslarien aldeko emendi martxa gengo dela irunen. E, goizeko 8:00etaritan aterako da eh Moskotikan. E, gero Moskotikan egingo duen ibilbidea e, Mosku eh San Martial Airlines eta Buelta Mosku izango da. E, gero horren ostean eh gozea sortuko zaie, ba Mendibertsan bilbide nei e, izango dute eta 12taritan e, eh da Sarriakoko plazan Eh baita ere egun berean 12an ba, egun potentea izango dena dirudiaena, ba nahi duenak e, Bilbon, egongo da manifestazio nazionala, kaso netan ba, eskera bertzalen aldekoa hori e, inlegalizazioa leholopean emerezian eh? emerezian, no? hori esan, ez? ez, emerezian ma... ba, bueno, esakitzen da, emerezian da emerezian, hori inlegalizazioa leholopean, Bilbon manifa ustez bostetan dela gora zi bai, dena Bilbon, azken aldian dena Bilbon, jesu, zentro el universo Eta, bueno, enkoraztea eh, ere, ba, asia elkartean, eh, autobuseko, autobusean postu agartzeko, eh, abutazeko, le badagola lista. Ta, bilbo, bilbo. <laughs> juligan. Bueno, eta, gero... <laughs> Bestele berri batera aipatzekoa elrekonera ipatu genuen, baina, bueno, ja, jaikiro moduan esaten dugu, bago gara hazi, hazi elkartean, barrikote barriko agongo dela, hogeita sellean, hogei eurotan. E, ogei, bongi pasan nahi duenak, ba, bada ki, hogeita sellean, hogei euron truke, hazi e, elkartean, barrikotea izango duela. Ta honen bostez, berrien amaiera. Lakaxi eta gaztetxea interneten. Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa. Eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. irubebikoitza.lacasita.org novaesan bueno, ba, bezela gaurkoan ez dugu ez zientzia ez e, sexualarik izango gaurkoan, baizik eta euskararen inguruan harituko garela eta ba, pixka bat introdukzio gisa datu batzuk emango ditut, ba euskararen egoeraren ingurukoak eta horren ostean ba Oskarariak bere eskolakoko e, bat aldakidia bat izango dugu gurean amaia eztena du eta ba bera berako bera pizkata ezanduko dugu zer dantzan meraien ekintza eta ba, zerren beren inguruan e, biltzen diren eta zientzugiran aberaien aldarrikapenak. Ba, bueno, hasikoenez e, da, datu hauek, ba, datu esanguratu hauek botatzen pizkanaka. Ba, e, alkitutako inkesta hau 180. hamarrakadakoa da, balite gehia pizka bat e, zarkitua gelditu izana, baina ba bueno, pizka orokorrean datuak horrela, horrela horrela jarretzen dute. Beraz eta eta inkesta honeko nahiko beteta edo nahiko osatua zegoen. Beraz, hemen ba, bertan eguzko ditugun datuak, e, ba, Euskal Herri maila osoan egin dira, hau dira Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroan bai eta iparraldean ere, eta hauen ba, arabera, ba, e, lau hiritarretik bat, elebidun eta ipar, elebiduna da, iparraldean euneko gaitagozko eta Euskal Autonomia Erkartean euneko gaitago mazazpia, eta Nafarroan berriz, proporzio hori hamarrenetik batera jisten da. Beraz hori ba, orokorrean lautik bat elebiduna da Euskal Herri guztian eta jabazehazke goitza egin da, bai iparralden eta e, jasezke eg egin da Nafarroan ordea hamarretik bat baino ez da elebiduna. E, ba, Pixkatori egunekotan jarriz hiru e, ba, talde ezberdi manatuko ditugu hiru taldeen artean Euskaldun elebakarrak euskaldun elebidunak eta horren ostean erdaldun elebaarrak ele izango ditugu. Euskaldunele bakarrak, ba, suposatzen duzuenez, eh, ba, oso oso gutxi dira, eh, ba, oren milan orendikan egon badira, ba, buen artean Euskal Herri mailan 100eko 05 dira. Eh, gero, Euskal Autonomia Erkidegoan 100 0,6a, Nafarrarren 100 baino ez dira eta iparraldean eguneko zeroko mazazpia. Beraz, hau e, kuriosu erudituzaitz zeren, eta ikusten denez, iparraldean, nezketa, e, ba, Galtzeko, Euskara Galtzeko, ba, prozesu lazgarrienean egon, Euskal Elebakar gehien dituen, e, ba, ingurunea da ez, eta horri ikusten da, sustraio oso eskaldunak dituen, ingurune bat dela, baina Efrantziar Estatuaren, ba, jarrera dela eta, ba, izugarri galtzen ari dela, bere, bere, bere, bere, altxor kultura lori guztia ez. Eta, ba, bueno, gero jarraituz, bigarren taldearekin, elebidunak ditugu, elebidunen artean, ba, Euskal Herri osoan orotara eguneko goita abia dire, eguneko goita abia, eguneko ba, ikusten denez, e, ba, pixka bat, bast, e, nahiko ba, e, bariatzen du, Eskualdan arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan, uneko geita lau zazpia da, balen esan bezala, e, iparraldaren antzeko zeroa, eta uneko geita bosta komada zazpia, e, bieka suetan e, amarretik, osa lautik bat, da elebiduna, baina Nafarroan ordea ikusten denez, ba, barzina emakume maitearen jargara dela eta, barzina ba... Barzina alkatea da. Iruinakoa, baina e, Nafarroako e, ba, zakin dula zaten den, e, bueno, Nafarroako da... Nafarroko baldin bat zera? Ez zara elkatea, zera? Ze... lehendakaria? Ez dakit, lehendakari da baita ere Nafarroan? Eh, bueno, esan nahi dut du presidentea, Nafarroko bai, presidentea. Bai, o oza, sea, orain sanz xan, xan. dena, pues, orain barzina nahi du presentatu. Baina oraindik ez da? Ez, baina beitzat bere garrera, baina iruñan ere ori izan baldin bada, baina bueno, ne bau zu zango dut sanz zere bai, baina nik uste dut, barzina ikusi hori guzti hortan ere bau du lazti erikusia. Bartzina bueno, joan nahi. Ba, Gure baitasun guzti abartinari ere bai, e, ba, bueno, ba, ikusten denez Nafarrako e, e, ba, kudeatzaien jarrera dela eta ba, e, bakarrikana eguneko e batziko malauak hitz egiten du da elebituna Nafarroan, beraz ba, Euskararen egoera Nafarroan e, ba, txarra da benetan, eta gero ba, hauen artean, gero osangimistari duarren taldea, erdaldunela bakarrak dira eta baina dira sakopako ori elebidun elebakarrak Euskal Herri Maian 1963 adira, hau da, eh, babierenak eta ba, ikusten denez horren eh gero uneko porcentaiek ba elebidunan ba, kontrakoak dira. Hau da, Nafarroan er, e, uneko 80 adire erdalduen elebakarrak. Beraz, eh eguneko saizugarri e, handia da. Gero horren ostean Iparraldean 104,2 hori ere er, hori frantsesez edo hitzeringo dutenak eta eta Europar, sa Euskal Europa, e, Autonomia Erkidegoan berritamen ko 28,5 dire. Beraz ikusten den ez Iparralda eta Euskal Autonomia Erkidegoa ba horietan nahiko eko parekatuta dabiltza, baina gero beretan hartutako E, politika edo jarrerak oso ezberdinak dira, zeren eta Euskal Autonomia Erkidegoan euskararen egoera e, konhurtu joan hainean, bueno, gurutze tartean, pregunta izaten da eh, dira, esango dugu. Bai, orain, printzipioz estatistika kori sorten dute, muga horiago ipusko dugu uste modotan eta kalitateekin eta gero beste gozu da gozubada, egun euroko bizitzan poiduratzen dena Eta gero, oza, ber, hemen e, elebidunak zaten dugunean, e, nik ez dakit, nor, oza, nik ontxederatu ezaket elebiduna, nire klaseko edo nor, ba, denek Euskaraz ikasten dugulako eta gero denek arderazek egilako, oza edo zedo frantxezezak egilako, baina horren ostean, ebraikikin, Euskaraz konbertsazio bat, mantendu nahi ezan ez dero ezakitzen mahiat eraino, etzegin ezaketen, gero, hori, arazo larriak dituzte Euskaraz itzegiterako momentuan. Bona, bueno, ere gertatzen da Euskaraz jakin eta gertaraz, mintzatzea. Horira behar beste jarrera bat, eta hori askotan ere zailtzen duna gero, beraien Euskara benetan... Uetzea... O. ...ona izatea Soltatea. edo jatorra izatea bintzat. Baina, bueno, ba, e, biskabat harintzearen jarretuko dutatu bat zuken baten, e, zer gero nintzen, e, luza aitzen gugu gure amaia lagunarekin. Baina, biskabat jarraitu zuztionekin, ba... E, Ba, dela, Euskara biziki eta etengabe ari da berreskuratzen Euskal Autonomia Erkartean eta asko zeren motelago nafarroan. Esango eh, dizuko, Erkidegoa, na? Elkartea ez Erkidegoa. Bale, barkatu di da zua duriz, meitea. Bari, e, Elkartea ez Erkidegoa. Orduan. duan... E Gorunntza digoa e, Euskal Automi erkidegoan eta eta motelago igoten igotzen ari da Nafarroan. Beraz pixkanaka pixkanak ikusten den ez ere igotzen ari da, baina e, nik ustez dela asko beaien ba, barzinado Sanzekartutako jarrerarengatik haizik eta herriak bere aldez egindako aldarrekapen eta baikastola ez berdinak direla eta. Eta ba gero iparraldean berriz Euskararen egoera gerozta ukarrago ant dijoa, ba jarrera oso, ipar, frantziaren jarrera oso e, ezkorra dela euskalararekiko, bai eta erakundek, ba, ikastolek kastolek askotan badiru zaidasunak ezaten dituzte eta ba ez dakit iparraldean dirudienez ba egoera osolatza da. Adibidez, e, guk hemen selektib, bueno guk hemen. Igualden e, ego, eh batxillergoa egin ostean, egin, e, ba selektibitatea egingo egingo egingo egiten baduzu ba euskaraz egiteko aukera daukazu beraz osea berezuk batxillergoa euskaraz zitenduzu eta azterketa euskaraz bai parralden eh ba, ez guztia e, euskaraz baionan baionan soilik eta gero baionan ba, hori ginezan hori ginez gero ba lebac egin barduzu egin behar duzu ba, frantsesez beraz ez du inolako ez, buru ez ustanik, ez, ez guztiak bat ikasi baldin mahu zu batean, eta gero azterketa ba, frantses utxean egitera ebertzen mazaituzte, ba, nosk e, ez duzula ikasi duzun bestaino handu egingo. Eta ez bat esango dizut, e, ere guri niri gertatu ez FPA ikasten nahi nintzela, Egoimaiako ezik eta ikasten nahi nintzela, nirungo e, sindikalean, Ba, elektrizitatera apuntatu ginen eta alde atera ginen Euskalduna Euskarazkoa, baina material guzia erdaraz genuen. Guk egin bar genuen e, apunte Euskarara pasa. Gero, guri hartutako apunteekin, e, irakasleek zuten beraiek apunten liburu Euskaratu. Ba, eta hori egoaldean, ari gara esaten. Gai, ez, barrabiak orendikoen ondiek bat Ba Bai, Eta, bueno, ni santzean lagun batek, berak e, ba, unibertsitatean geologia ikasten dabil, bueno, geologia, eta ba... <laughs> Enekoldo bika, eta ba, berez e, apunteak askotan gaztereraz amaten izkiote beharari ere, nesta gure EHU guk UPV ditzen dugu, ziren eta Euskal Herriko Unibertsitateo erendik enetortzea ardago. Hau Isamara, Universidad del Paiz Basko izango dago. Izan, no, Euskal Herriko Unibertsitatea izan marka luke izanaz, Euskal Herriko hori indikaz da, ez? Hori da, baina berez bere zikletan EHU jartzen du Herrikoa. Ba, ba, ba, ba. Horratik, ez dira gola daitzen zeren eta berez, bertan ere ba, ori, Euskarazko kar kar karrera bat euskaraz egitea ere, ba, ez dakit, gozaneko utopiko bat irudit. Eta horrek suposatzen duen arekin, apunteak erdara zen batean modizute? Hori, esateran ba, joan nazen, ba, neska honek apunteak ematen dizkiotenean ba, ba, gauza txarra bat bezala eta pisutxua eta gainera kabre, gehiago kabreatu beharrean egiten ba, duna da apunteak euskaralatu, gero txukun jartzen ditu, marrazkitzuekin eta wikipedian jartzen ditu. Eta horrela, sentitzen du, ba, Wikipedia euskaraz zabaltzen laguntzen dagoela, eta hortzatzen ere, pila bat ikasten du, ba, ba, ioguzteak euskarara atzen eta ongi prestatzen. Hor ikasteko nik modu oso konstruktiboa, da nik uste. Eta, ba, Wikipedia anteno lagundu bezakegula, eta batez ere, bakarrera batean, edo modulo batean baldin mazalde, bakual, ukituko dituzu zenbait zantzu, edo zenbait, e, bagai, besti norek ukituko ditukenak ez. Beraz, hori, e, animatzen ba, mazarete Wikipedia... E, okurritu, egia, atzitean okurritu egiasen, elektrizitate ikasten eguleik Wikipedian igotzera, baina ah, malko genukeen igon, bizkaldak kolaboratzeko egia esan. No eski, ni euskota milaten informazioak edo interneten, Wikipedian zau zer euskara duena jo, askertzen da pilago bat, ez? Bai, egisan bai. Ba, horregatik, an zuten nimbatzen basalete hori, apuntak erdela zenbaten bai izkizu eta, baina, Wikipedia. Bueno, ba... E Horrela jarraituz? Horrela jarraituz. Ba, segituko dugu esaten, ba, e, ba, botako joango naiz botatzen biskainak, eta nahizu joan komentatzen zerbait. E, Bola gata? Amarre lebi deunetik lau, hau da, uneko goita mezortzia. Lebi dun, bi hizkuntza erabiltzen dutena, gaz? Hori da, Euskara eta gero frantxeza eta gazterera. Gero da, gazterera, bale. Oroko erren gero, gongo dira, Euskara eta italiano erabiltzen dutena, baina horiek gutxi izango dira. E, amarre lebi deunetik lau, Obeto moldatzen dira gaztelaniaz edo frantsesez Euskaraz, baino. erraztasun hori lehen izkuntzari lotuta dago zuzen zuzenean. Hombre, e, normalean, e, etxean izandako hizkuntzak izkuntzak jar, zuzen izaten du, jarrera zuzen izaten du, zuzolte sentitzeko momentuan. Naiz eta bainan... ikastolan e, e, Euskaraz aditu, nire kuadrian gertatzen da, asko Euskaraz akite, baina etxean... E, Mamá, ¿tú dutenis conza? <risa> está aquí toda la chata Echean, erabili duten Erabili duten a ese gozo Bueno, a ver En horario mayores 18 <risa> joder. Oh, joder Va, bueno, eh, bueno. Gastel erasen, orduan Segituan, jotzan dizute, bitz euskara zegin eta segituan gaztelera abiatzen dira. Bai, baina hori irun batean, nekot esan, irun oso erdatuna da, oso erdatuna da. Bai, baina gartatuko da, terren txizkoa, ba, erri euskaldunako da, noski, baina hori... Baina bez, batean, gaztelera zazditze egiten baldin baduzu, e, zure inguruko jendeak, osea, zure adiniko jendeak esatian dizu euskara zaritzeko, orduan, nesta zure familian erderaz egin han mundu guztiak euskaraz dazin hori gabe egin dezake. Claro, ez, baina esan nahi dizut e, hori da, baina azken finan hor e, kaso kasoietan alderantz e, izango zen. Erreizago izango luke Euskara egitea. Herri, alde, herri txiki horietan, esan nahi dut. E, euskaldunak diren gehienak, Euska, familia euskaldunak dira, euskaraz hitz egiten dute. Ba, ba. dela egiten dutenak ere eta gara dutenak ino gara zorrikan euskaraz egiteko. Eh. Ba, e, bueno, baina, esan nahi dira, joera hori, ba, normalean etxeko zea biatzen dizu. Gnoski, zure kuadrillan, denek euskaraz asko zueltego egiten badute, amar pertsonek eta zuzea bakarra ba, euskaraz jakin da ez duzu erderara joko. Irunen alderan gertatzen da, gehienek erdera erabiltzen dute etxean, Askoak euskaraz dakite, baina joera da erdalara jotea. Sanaitu mm. alderantzizkoa gertatzen dela. Gut, mm. normalean euskaraz beti egiten dutenak gutxi direla, Al, an alderantziz, han erderaz. Egu, egiten dutenak gutxoago dira, baina hemen alderantziz euskaldunak. H. Mm. Tori sonaidu tratatzen dena ez du ezartxari, er ezanai, baina bueno, baile ono jarrituko gut e, euskara ikasi dutenak gehiago dira galdu dutenak baino iparraldean izanezik gazteen artean galderak ia guztiz desagertu dira euskararen irabaziak nabarmen zi dira diren bitartean galera irabaziak iparraldean gero eta handiagoak da galera eta ia ez ezago irabazirik hau namendau bizkaina hasi bai luertzen duena da euskara galtzen dutela hitz egiteko hau da oza, e, galerak handiagoak dira iparraldean irabaziak baino Galerak? Galerak. Ez dutela hitz egiten, gehiago daudela, ez? O, galtzen dutela Euskara hitz egiteko almena, xa nahi zuzu? O, ekonomikoki ari gara. <laughs> txain, txain. E... Niku lertzen dudanez hitz egiteko joera, o, Euskaraz gutxi eginda, galdu egin dutela Euskaraz hitz egiteko almena. Hori lertzen dute? Eh? Ba, bueno, ez dakit, pasatun du besta aurak, bai, pasa, pasa la palabra. Etxean eta lagun artean Euskararen erabilera jaitxe egiten da, adinak bera egina ala. Beraz, hori ikusten denez, gazteok e, gero ezta gutxa biltzen duguela euskara eta ba eztakitu gaitasun horran, ba galdu egiten duguela gure gure ustraia. Eta gero horrengoa, ba, lagun arteko erabilerar bera egiten du geroz eta gazteagoan artean, 16 eta 14 urteko bitartekoen artean ia euskaldunen erdiak erderaz egiten du. Beraz, e, ikusten denez, ba, gazteok ez dugula ohitura galtzenari garela, osea jakin badakigu baina erabileraren E, hauttura galtzenari gera. Ikusten denez ba, lagun artean edo erabiltzeko e, ideia edo, edo naia geozeta eta, eta txikiagoa da. dakiitzarri ba, ekin lotuta egongo den hori. z daki politogal den gardera edo modan dagoen, edo mas mediaekin lotuta ba, pixka bueno. bat serie eta gozobe guztiak gazreraz egotean, Baina, azken finean da, kalean dagoen pertsenzi hori da, bon emas e mediak ere ere ginao azken finean euskarazko bi egunkari daude, ez dakitzen batean gondien erdara, espaina desientekoak daude. No, Gasteak egunkaria zutu irakurreko. Eh, Nik esaten mongagia gozzen duenti eta... Nintzen, eh? Aina, la, orokorrean, orokorrean, orokorrean, orokorrean zure adiniko jendeak egunkaria erakurreko du edo nera adiniko jendeak ez du irakurreko zen egunkaria. Osa, oso gutxik irakurtzen dut egunkaria kari ja, bueno, eta... Edut, datu orgisa, eta da du hori hori gisa eta... Zer nesanik ez telebiztan orduan euskarazko bi daude. Noski hori da gorregun mundu guztiak txupatzen du egunerdo. Eta irratia ere. Eta irratia zuten besta txupatzen. <gülüyor> bueno, bueno, internet bera esan ganezak Azken finan, edo zeina da bide... Edo zeina da bide mota, asko zindartxua da beti eh, gaztelera. dugu astu behar gaina gaztelera... Munduan hedatua dagoen e, bigarren hizkuntza dela hitzegiena. In, inglesarekin parean ordabil, chinara da gehiena, baina chinao mil millo da delako. Baina gero gaztelera eta ingelesa direla, eraz, ez du gaztu behar internet beran, nahiz eta mundu mailako era, eragina izan, e, gaztelerako ba, berlo blog asko daudela. Orduan ere ba, frantsesak ere Horregatik esan, nahi dut bi hizkuntza altsurekin ari dela borrokan. Iztirela, bla, Ya ja, habían gure jarrera, eh? Zegatikan. Bai, Euskara, egin, ariana, ariana, ariana, ariana, ariana. euskara jakinda, zegatikan ez duzu erabiltzen euskara, ez? Zegatikan nik bai diz nire, osea badago jendea pentsatzen duena, adibidez, hizkuntza e, e, tresna bat baino ez dela, beste batekin komunikatzeko, beto, komunikatzeko, beto komunikatzen bada, e, era zero frantsesez. Osea, era atereratela frantsesez. Ba, hizkuntzaratan egitea horratan e, eingo duela pentsatzen du, baldin bada, ez du importancia zinetan egin, baizik eta helburua komunikatza da. Beraz, beste guztia berdin zaio, ez? Tan ikasatien dio bai, hori, bai, osea, ha hori hizkuntza bat, hizkuntza tresna bat da, komunikatzeko tresna bat, baina eta ze ze pasatzen da eusku e ucituekin e, edo, osea, jarrera horrekin lortuko aldugu gure kultura benetan mantentzea edo ze punturaino ez ustakite. Ez Ezakite ze punturaino merezidun komunikazioa oso oso izatea edo edo ez. Bai, azkenfinean nik lotuko nuke nazioatasunarekin ere fiskatztatik. Ez dugastu behar eh herrialde gehienetan eh nazioatasuna ere hizkuntzarekin lotua dagoela. Eh herrialdeak eh ba hizkuntzen e, e, e, ba, araberakoak izaten direla. Errusia batek errusia ez daki. Ba daude beste azpizkuntza, gero bai e, imperialismoaren eragina ta ba, azko herrialde adatu egin dira niazu gastu behar iskun za hedabidea ba, askotan naziotasuna ere sortzen dutela aleman batek alemanierazeki frantses batek frantsesez ingeles batek ingelesez e, adibidez kaso barmena gertatzen da ba sea e, britainia ez e, nun eskoziarrak e, ipar irlanda ta barbezelako ba hizkunt galestarrak ere izkuntza propio dute, galikoa, baina oso galdua dago, eta azken batean, eskozes batek ingeles ez egiten dizu. Hau eskozesa da, baina ingeles ez daki. Baina nazior altasunaz gain ikustu dut, askoz garrantzitsua gogo dela, ondore kulturala, bai eta izkuntza batek adirazten duen estruktura mentala, bai eta adirazietz azken hausaz no, berdinak, e, de, kauza kalifikatzeko izkuntza koetxeak, badoka hitz ja. bat, badoka berezitasun bat niorainago klasean, eta dago Bilbon ikasten da, Euskar Herri guztiko e, ikasle, ak pertsonak eta eta euskaraz zitz egiterakoan nahizugarria zinen aberatsa den euskara herri batetik bestera bost kilometrotara guztiz ezberdina da euskara beste hitz polita batzuekin aditzak halatzen dirap bat eta ni nago flipatzen benetan flipatzen Euskara zinen aberata den eta zenbateko hitz ez bedinak zen bateko eta hagin txikia izan da. Horrelako aberastazuuna orrenddikango orde izana da, benetan harriggarria eta ondare bat galdukuko balitz Benetan niri ez dakit niri mine eman goli izugarri ez, olako beraztasun bat ez dakit da izugarrizko pertsena polit eta zoragarri bat topatzen duzula eta batean jotatiro bat egizitzen bat dute ez ez dakit. Olako, olako zerbait ez dagoen izatek. Eh? bueno bai, bai, azken fina nizkurtza batek sentimentuak adirezteko modua da, bai, eh, baina esan ni nuena ez eh, nanziota zeunena batik esaten ba, Euskaldun askor Euskaldun <laughs> Sentitzen direla, bai, dornako, bai, ez egin nola Bai, esan nahi dut, kasaskotan gertatzen dela, esatzen duten, ni euskalduna naiz, baina euskaldunan... Bai, euskal herria askatu, baina ez da egite euskaraz, esan nahi hori, sentzu horretan ez, bai, pixat, grazia e, egiten dula, e, gauz bat esatea, pageru ez saiatzea, ba, euskaler, azken finan, euskal herria euskararen herria dela. Esan nahi nuen, ez, besterik ez, gehasiko... Etnicistak izatezen. Burri ribe joan izan Porta eta zogon hor, zogon, pues ere ikasrako adarrilabat, eta, karo, Katalunia bat batean mundu guztiari er, zele infla labena nazionalista, jartzen dira denak supera euskaldunak, zi, gaina ginen hor, ez dakit, no ez da ginen dagoen Porta Aventura. Porta Aventura dago, salogu eta tarragona horre inguran. Pues, porraian dago, eta horre ginela, <laughs> pues, ginen dintxo eiten koala izugarri batako batien, eta bat batean ez zuten dira batzuk E, guk Euskalunak Nagara, Euskal Herrikoak... Bueno, eta ez da gitzuek hori nabaritzen duzuten, baina guk hori kristoren ostikada da belarretan. Bai. Naiz ez datran txitiboa. Oza, ez, naiz intran txitiboa da, berazka hori soberan dagoa, jakinei sazuela. Euskaltza indiako klaseara, nabar? Zei, zei? Bueno, nazionaltasunarekin jarraituz eta aia bokatuz. Eh, gero ja, maiarekin nietze baitugu, beti enroiatzen ba, bai gara gehiegi. Bueno, saioa bete behar da, izete. Bai, bete, bete bizengarra da den Bai, bueno, ni pairatzu baina gustua ematen du. Tertulia mundu egite. Pairatzu ematen dut. Bueno, pairatzu da eta ez da chukuna. Ez da chukuna. Osando. Adurizo cojon, estei tenuskara, senikuste. Nerio falta den sait. O <güls> duuskara, Osa, estilo. <güls> bueno, gorria jarri naiz, baina garraitz ezagun. <güls> bueno, bai, ja jarraituz eta tontakeria gutxagorekin. Bueno, eta rain eta ezkuntsan, ze Cristo. <güls> Molotov veraso, gasan de rido, te doy un botellare. Eso te dice sin nada. Está ya estar pasa. Uno. Puri injusto, ez dugu ga zer dela, Benetan, eh, Sanik kafe bat eta duizek ez dakit baina. Bueno. Ahora me jica radego. A ver, zen. Ba, ba, seri, seri, ba, seri. Dale, ordan, eh, ezkuntzan, ezkuntzan askotan keixatzen gera, eh, zeren eta asko asko urratzen dira baietan Nafarroan aldarrikapen asko gon dira, manifestazio ezberdinak eta batez ere badagon e, Antolaketaren arabera, bai Iparralde, Nafarroki Iparraldean Euskaraz deredu asistitzen da. Gero, erdikaldean aldean, ba, olako goera ibirri bat dago eta gero ja... Ba, zona mista izena du, ez? Zona mista ez da gindola den? Ba, ez da izan da. Bai, gero, zona barruan, ba, dute, zona mista, mas o bueno, menos mista. Bai, ba, ezin maz, ozat... Nafarren gauzak. Nafarren, ez. Nafarren gauzak ez, Bartzinaren gauzak. Nafarrak ez dire, Bartzina. Nafarra da. Ez, emakon berriz da nazarra, emakon berriz da española eta infiltratua, baina emakon berriz da nazarra. Bueno, eta... <risa> eta, bueno, ya, izan dugu zentratu bergin ez? Bueno, ba, bekaldean ja hor, olako eskubide ikan ez dago, beraz, abiez, Lizarra nik astolagoa dago, eh, baina nik astolagoa... Ba eh hasiera batean bakai kastrola guztia bezterak ba pribatu e, izango da edo da, ez dakit ja eh berde ba, izango den baina hasiera batean ikastola pribatua zen eta ba bon, ikusten denez e, euskara hezkuntzan ba, ba, pausuak eman pausoak emandiren harren horiendikan eh aburratsa emateko daude Ba, jaize yes, Euskal Autonomia Erkidegoan hizkuntza ereduen politikak ez du helburua lortzeko emaitzarik eman. Hau da, 16 urteko gazteek ez dituzte bizkuntza ofizialak menperatzen. Ez dira, ilabidun, ez dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Bai, ez dutela 16 urtekoek bizkuntzak menperatzen. 16 urteko gazteek ez dituzte bizkuntza ofizialak menperatzen. Hau da, eh, derrigorrezko bigarren hizkuntza, laugarren de BH E, bukatzen da, laugarrende batxen, eta hamase jurtekin bukatzen duzu printzipioz. Beraz, hamase urteko gazte hauei e, ba, galdeketa bat egintzaien momentuan izan da, ba, derrik horrezko bukatu duten momentuan, berez, ya, ja, guztiz elebidunak izan izanbarkuluketen momentuan, frogatu da horrendikan ere, beraiek ez dutela gaitasun hori, ba, bere mm -hmm. Ba, hon, ikusi denez, Em, iazko azaruan eta e, abenduan dabeatxe laugarren maiako mila eundan arogeita amaika ikasleri be ereduko oza, oda, be da euskaraz eta gaztererazko eredua laure honda berrita zazpi eta deko, hau da, guztiz euskaraz ikasten dutenak zazpiro honda berrogeita lauztiren eta hauei ba, alte Association of Language Testers in Europe Jose Inglis politaz nire bai, pronunciatio nahi zugarria Elkarteko bebi azterketa egin zitzaien. Piskat, idei abete dukideza zuen. Bebi azterketa da mm, gaur, mendira, joan, A, txakurra, B, katua, C, naiz. Azterketa, holako azterketa bat ez? Ba, bueno, bebi azterketa egin zieten, e, ba, mila egun dalaroita meka, de behatxela garramaiako ikaslei. E, Bereduko goita, eguneko goita mairuk zoik zuen azterketa. Eguneko goita mairuak. Eta dereduko eguneko iruro goita sortziak. Horretzen ari gara, olako azterketa miserable bat, ez direla, oza, ez da, de eredukoak gai gainditzeko. Hau da, e, benet, berez, bete balko luketen, ba, margen, e, edo, e, gaitasun, gaitasun, ezkuntz gaitasuna, benetan porrea da, eta eta ez da, inolaz ere betetzen, e, ba, beraien derrigorezko ezkuntza bukatzen denean. Ebalazio da egin aurretik, baby mailako proba, ingeleseko first certificate. Asterketararen parekoa da ega baino baxuagoa da eh hori bueno, ikusten denez o sea oso bebi maia maiarxekoa da bentzat e, euskara ideia pizkate dukiz gero ba, egin daitekeen azterketa bat da eta eta ba pixkat, ah bueno eta ya sortuz aireduan bueno A, eredua badakizuenez, ba guztiz hori bai. e, erderaz egiten den gozka bat da. eredua bat da, eta bertan eta Euskara asignatura bezala da. Euskara asignatura bezala ematen da, baina mundu bueno, asignatura ez da kit zer emango duten hor zenbakiak amararde egongo dire ikasten, Dez. ba basa izan urte. Oso gutxi da. Ikasmenia bat handako zorakeri badetzela. Osea, ez da itsagar ditzete ere ja, baina ez dira berez gainditzen dute, baina nizan itun, eh, artikularrean batzuk eh, erainekoak, horak eh, ikastuen zutenak, eta bueno, kaixo esateare kostatzen zitzai. Hmm, maez, behi, gusten Kaizo. denez, ja, bere duan, euneko goita mairuak soiek pasatzen baldin badu azterketa eh, ziztir, ziztirin bat, ba, eta gainera, dere dukoak ere, eskotan ba, saltasunak dituzte egiteko, euskarazioetze egiteko. <coughs> bai, ba, ere komentatuko nahi, nahi nuke, ez nuke desaprobotxatu nahi horain e, egoera, e, komentatzeko, orain dela gutxi, urtarrilan, Urtarri lan, gainera banago, gainera, eksamina egintzitzailela e, Euskal Autonomia Erkidegoko e, go, go, Eusko Gobernurako ba, bertan lan egiten duten e, funtzionarioei, e, Euskara maila maia etzutenei, aukera emanzitzailean uste dut urte betez liberatuak edo lako zerbait, daude, arrastasune emanzitzailean Euskara euskaraz urte bete, urte bat erdi, eta eguneko larogeita ma bost, ez ziren izan gai euskaraz ikasteko Atera zen e, UGTeko eta kokoseko sindikatuko kidea, kide bat, esan ez ez denbora izan eta hizkuntza zaila zela. E, nik esaten dio tiporreri, hor dintzen badiat urte beteko soldaten eta edo zegin ikasteko, baita unibertsi mailan ere, kristo nota gaten ditula. Eh? Azken finean, gogoarekin ikasten badan ikuste, bale, ba, baliteke batzuk ez ikastea, Ong ikastea ba zailtasunak izango dituztelako, baina uneko 90ek zailtasunak izatea, ez dutuste ba, eh, merezia zenik eh, tratua. Hmm. Bueno, ha bizkaia demora aurrera dijuan ez, ba, aurrera joango gera eta ba, bueno, momentu hontan DB choko la du eh maiatan 20 20.000 ikasle daude. Ba, DB ikasle eta era eduan ikasten, o sea, ai, Jesus. <coughs> Porzentai ekin eta zenbake ekin lan egitea zaila da. Zuela. Hori, aere duan, hogei mila eroregun ikase daude. Osea, orotara aere duan. Orduan Hor e, duan, beraz, horietako e, inork ez luke gaindituko bebi azterketa. Ikusi denez, beheretuan, ja, hama mila azazpireun da berreita amarek daude, eta horietako, hameika mila, berreundi eroreita amarek, unokero eta azazpiak ere ez luke gaindituko. Osea, hau da, Eta gero, eta gero iade ja, ereduanekin, azte magera, ba, eta ama 2 mila behatzi errunda dureta amar, daude, hau da, e, a, eredua amainan gehiago daude, de, ama 2 mila ikaslea gehiago daude, on, ama 2 mila Eta, ba, amar mila boste errunda dure gehiago daude, eduk azterketa ez dara. Ikusten denez, ba, ba ezkuntzaak ez duela bere, bere bete-berra bete, eta ba, erako konfiantza bat zegoen, e, ba, Euskararen generazioak ez zela hau, eta ikusten denez, orendikan ba, oso asko manbardira. Beraz, ba, nimaten zaituztego berriz ere, e, gaur dagoen manifestazioa, ega benetan, ortsen dugun gure hizkuntza sustatzea. Gutxiko trukun dual, anetzen bitik eta mundu bat azua, ez jaizuntzateko oba jaizam bezela hemen dugu amaia ba, Euskaderria bereskolako e, taldekidea Kaixo amaia Topa gordion e, hori bat zakit arain eh, egin dugu piskat euskalaren inguruko ba, komentario batzuk e, bere egoera orokorra eta hezkuntzan ere ba piskat AP eta D ereduko inguruko ba estatistikak esaten duten eta ba e, ba ez dakit nekogonuke jakitea ba, bez, e, Euskal sham bere Euskaderriak bereskolaragiak zertan lan egiten dugun, zentzuk girean behar buruak o eztegatik anitzu zute lan. Bueno, ba Euskal Herriaure Eskola eh, azkenean Ezkuntza Sistema eh, Nazionala Euskal Duna aldarrikatzen dagoen herri mugimendu bat eh, sortu zen... Entzuten da zuen, du? Baie baie, baie, baie, baie, perfecta. Sortu zen bi mila eta bi garren eta beresorreran e, arras nagusi izan zen ba momentu horretan e, euskal eskuntza ebilela jasaten eraso nahiko horrak e, estatu espainarraren aldetik. Orduan ba eragile desberdinek, sindikatuek, e, beste ikasle mugimenduak eta baita herritarrekorokorrean, e, posibilitadarra da ba, sortzeko lako herri mugimendu gogor bat eta baltisa izango esan dut gero eskolan horreran arrasenagutzia. Eta eta bai, zein zail. <laughs> eta ba, orduan ikusten denez ebilera, ba ez da oso hain luzea bestearagilek eduki dezaketena bestekoa, baina ez da kit zein zentsugira ba urte gutxi goetan emandako aurrera pausuak edo edo emandako proposamenak, ez? Ez Ba, bueno, eh Nindian, campainetatik, gogorrenak ebin dira, eixen eukida guenak, azkenean izan dira Euskal Curriculuman alde indiako campainia. Mm. E, Izatez, Euskal Curriculuman, e, bueno, badau bat, e, ba, eusbo jaurlaritzak orkestitakoa, aurreko ustean, aurreko ustean, indala bi urte, ez neez oso mm. Baina, e, e, Euskal eragile desberdiniek, e, ja, eixa gertu dakoi, e, derez aurten gertu agombiako zan, euskal kurrikulum bat e, gure guk propri, bueno, gure propioa eta guk ber guk e, a, mm. e, Eta gero baita 2002 urtean egonzan e, bai eskola keuskaldu hitea kanpaina. Gero baita 2008an eskola sistema nazionalan aldeko kanpaina oso indartsu bat egonzan e, manifestazio mm. handi batekin. Eta gero horretas aparte, ba bueno, kontuakin Goñian baita e, hartu hitza izeneko kanpaina bat eh iruandu aurrera. Eta hori izangosan Geixen injerga izan edukiduena eta horretas aparte, claro, Euskal Unibertsitatean kontua. Hundiokan mm. <laughs> aurrera doiana. <coughs> eta ba hori berez orduan eh unibertsitatean baian asko zentratzen den eragile bat da, ez? Eta, ba, bertahan zein gutxita, eh, oza, gorein hitz egin dugu batez ere, ba, eh, derrigorrezko ezkuntza izango ditzatekena. Baina, unibertsitatean zein, zein falta, edo zein non ikusten da, ba, hor, arazoa, non ikusten, da, zen, da, non ikusten izken, arazoak unibertsitatea emaian, ez? Zagit, non... Right. Bai, bueno, unibertsia de maian, e, euskal, bueno, euskal unibertsia dean bi oinarritxako garrantzitsunak izango zean bat euskal izatea, eta beste bat herritarra izatea. Hau da, eukitxea aukeria e, ikazgai danak e, karrera danetan euskeraz eukitxekoak... Euskeraz, gaur egun egin ez daiteken gauzabat da, ozera, gaur egun... Onier izan daiteke zose karrera gutxietan e, hm. inseke ja, da na bueno, eta gainerako aukera hau bakarrik dakotsu ikas gai zehatzuak aukeraketan da itzutu bestela ezin da eta dauskarrera batzuetan bueno 1030rara leitzen bada euskeraz e ikasi seken ikasai kopurua posik gaur egun ez da bermaketan eta baina hori izango zen euskala autonomia kidogan da gaur aukera bat iparralden ere, unibertsitatea euskaraz Ez da esistitzen, ez? Ez, ez da esistitzen, eta Nazarroan beneko, Nazarroan utenak mm, ongiokan zelteazun gehiago jartzen dugu. Orduan, helburutako mm. buritako bat izan gazan, euskal kultura bultzaketia eta beste bat, hori herritarrak izatia, mm. hau da, euskal errixak bere gozotasunian e, kontutan hartzea. Ez bakarrik euskal eutonomia hartu dugu, mm. eta ikasneganak utikia aukera du No es que sasdien fiñana euskaraz eusuntza eta eitz egiten dugun, o sea, ni hori de euskal nazioaren berme nagusia, ez? Horri euskara hitz egiten dugunok, eh, ba hori 7 provintzietan sakabanaturik gaudela, ez? Ba, bai, bai, bai. Eta, bueno, e, euskal Unibertsitateak gintzaketan nabain gauza da, ba euskal nazioa e, nazio nazio ez? Azkenian eskuntza oinarrizko eh gauza da horretarako. Hmm. Eta ez orain zure hemen okay. daukaz esker jo zure entzun bueno, entzun izanen duzu eta hemen nire nire laguna duriz eta ez dakit eta durizko alderaren izango du zuretzako <laughs> bueno ba eh, galderatxo bat egin nahi guneuke eh, bueno aipatu duzu eh, zuen ekimenak eh, zeintzuk diren eh, zuen taldea zertan egiten duen lan jakin nahi guneuke eh, zauek eh, jendea zuena aldekiko jarrera eh, nolakoa den no, nola la onartzen zituzten, edo ez Bueno, en Joan Carrera dan herri mugimendu bat uh -huh. e, jarrera Carrera oso ona dako jendea gurekin. Ez da inelako eh eragile itxi bat, esiketa bertan, ikasleak, herritarrak orokorrean. Orduan jarrera oso eraixa eta oso positiboa. Aha. Uh -huh. bai. Uh -huh. Eta ba, ez dakit, e, ni honez eroia gadera, ba berri leton ez. Ezagitu kamaia zer <laughs> zerriago duzun gaitzeko. <laughs> Baes, esta que te mi cuñada nau, has mundu lana. Eh, state iba ez, ez, bueno, <laughs> e, ez garraitzuthela eta bueno, quale iba ba. aurrera horia zela. <laughs> vale, oso va ba, eskerrik asko eta eskerrik asko. Iri. Ya rutuko lotzen dugu benetan Euskal Unibertsitate bate. Esperatu. <laughs> <laughs> <laughs> bueno, ba, Entzun eta parte hartu. Zortzi bit, soutera askaren inguruko saioa. Bi oste honetik behin, kale gantoian emankizu Anxeta irratia. Bueno, ta mailarekin elkarrizketa egin ostean, e, dagoeneko basailoarekin aurrera jarraituko dugu, egoi gutxi dira, eta bueno, e, ba, zuten bezala, eh nik hartzen dizuet, ba ekarriko dizuet, ba international mailan egon direnola eh berri izkutuak. hasiko e, gara ba Kataluniara Bertan eh urtarrilaren batan, urteberri egunean eh zea eh izakur, e, ba, sakur edo Atera in zituzten Jarlan e, Interfauna delako ba, enpresa bat ere bertan jakina da Jarlan e, Interfauna hau e, multinazional bat dela. Alemania, Holanda, Italia, Frantzia, Erresuma batua, Suitza, Kanada ta Mexiko Estatua batuak, Japón, Egokorea eta Israelen ba, ditula ba, beregoitzak. eta eta zera eh ba, bertan sakurreak e, e, kalekotxokorrak hartzen dituzte ba moduan e, dirudiena, baina e, bere benetako helburua sakurrei ba, eta e, probak egita da, e, toksinak sartzen dizkiete, lehenko anaipatu genuen toksinaren inguruko saioa egin genuen, e, toksinak sartzen dizkiete, ba, medikamentu berriak probaten dituzte bere gain, e, baita ere ba, gizak gintzako medikamentuak esan bezala e, probatzen dituzte bere gain, eta baita ere e, erabilpen militarrak izan dituzketen ba, mota guztietako ba, produktuak esan ganezake, Ba, bai, virusak, e, tumoreak e, sortzeko gaixotasunak eta bar, baitare noski e, drogen, adibidez droga menpe droga menpekotasuna, ba, e, aztertzeko garaian, ba egin barrean baitare sakurragoei ba, adikzio ezberdinak sortzen diete, gero bere gain e, farmako ezberdinak probatzeko. Ba honen inguruan eh e, animal e, izeneko taldea, e, Katalunia aldean dagoena, ba Felio de Codines inguruan dagoen e, sea talde honen eh internacional eh internacionales eh multinacional honem ba, eh, Iesa ba, baim, eh, alde bidetu die zakurre 36 zakur izan dira askaturik ta beraiek eremindikatu eh, izan dute ba, askapen hau egina baita eh, bartzeronatik Bartzelonatik atera gabe kaso honetan eh, beste era bateko ba, E, berri bat aipatuko dugu badakizuten bezala ba azken aldian e, etxe krisisa dela ta ba, etxe bizitzan sektoreak crisian dagoela eta bar jendea lanik gabe dago, etxeakendu egiten diete. Ba badakigu, eh, zegoera dagoen krisa dela ta, ba, jakizue adibidez, bueno, jakizue eh ba, etxe bizitza pub, e, publikoak daudela, zeinetan eh men bueno, Euskal Herrian mailan zaskseta bidez ba betan apuntatu bat zaude, ba baliteke suerte ona izatea eta zure gain erortzea, ba honetan ba dirudien Katalunialdean UGTeko sindikatuko goikargu batzuek ba, barabietatik pasatzen dute e, badirudien e, lege LGU edo eta beraienntzako gelditu izan dira ba, etxe ofizialauen ba geienak e, adibidez adibidez botatzeko eh ba, UGTeko eh alderdi Kataluniako e, talde organizazioko burudena Jordi Camajonga Ramon Zebian e, sekretario nagusia eta Maria Lena Alvarezuales eh sindikatuko kidea, eta berean arreba dena, ba, laerogeimetro karatutik gorako e, etxe lortu dute, kasualitatez, e, zera, eraikin berdinean, unbait, zozketa kasualitatea izan da, denek lortu dute, bat bestean bizilaguna izatea, aipatzekoa ere, bat, e, eskaintzen ziren etxebizitza bizitza publikoetatikan e, hartu dituztenak haundienak direla. Hau da, eskaintzen ziren ba, laerogeimetrokoak, e, esan genezak etxe bizitza normalak direnak, Baina, parte bazo den noche bizitzak, e, baita bait handiagoak, baina 57 metro karretuko terrazakoak. Pa kasolitatez, eh UGT-ko kide hauei, hoietor ezki Esaten dena da, ba bueno, kas suerte galanta izandote la, esa. Hai, girtu dute, eh. Gia sindikatuko azortuko, nire sortuko nei. Ni sindikatu batean sortuko naiz, sea sortze handiago ga Bai, ba, bertan el periódico egunkariak eh salatu duena da, ba, hemen susmo txarrak daudela, ez dela asteko, ba suspecha Cristanado dela hiru ei tokatzea. da azterketa batean auza kopiatuta gainera besteak kopiatu sunan ni ezena de kopiatzea. Bai gainera ez dira hiru hauek bakarrik badire beste bi ki e, da ere eraikin berdinaan bizi Ha da ogt sindikatuko goi kargu beste bi daude. Kasu honetan jo du diskrezión eta jatzera. Ba, bai hauek e, dirudienez ez dakite ezardenaren. Ba azkenean e, salatua izan da e, beraien esanetan zozketa e, bidez egotzi saietzea. Ha da ez dute inungo lege austerik egin. Baina, joder, haude eh, ba, santzuak ba, dirudienez ez dutela porro-forro de los cojones esaten da Ba hori egin dutela ba, lege apurtuz, hau da ez dutela bete, ba, nunbait ez eh, lege hori Horain ere, eh, bueno, behin Kataluni hau tzirik, ba, aurpegi gorrauekin Itali aldera jugango ara, bertan, Italian, eh, bera, askapenak egon dira lehentzak esan dugu Katalunian, ba, itali aldean eh, txintxillak Ez galdetuz erten, arratoi moduko batzuk dira, ezgi arratoiak, baina bueno, karra direla esango dugu, txintxilla hogek, berrogeita mairu txintxilla askatuak izan dira urtarreian hogeita halauan. Parte hartu dute, bertan, askapen animaliko taldeak, italiko askapen animaliko taldeak parte hartu du, bertan, hogei bat bertxena parte hartu zuten, eta, bertan, ze honetan, kranka esango dut, zerria esango dut. Gondela esan duzu ditzen dela, katspitsua? Chinchilla. Chinchilla, eta lan dogu pasione pasione pasion de chinchillas. Son eran pasión de capus. Baitar bai, egin laiteke, pasión de chinchillas. Baña <laughs> koipuen autoktonokoa izan da litzateke. Edo edo eh otegi askatu gosan berrean, pues chinchilla askatu. Ba, hori egin dute kaso honetan. Taldeki, talde taldek, askapen animaliko taldeki dauek. 43 chinchilla askatu dituzte. Be e, jode, granja. Euskara, ya, ez da, orain euskera ez da. Ja, eske niken ukaren azoberdin languagean. Eske direu astarriak. Ez. Taz, ez dire granja, ez da, da kitz Bueno, zerri ba, esango dugut El ta... rancho El rancho del tio Pepito <laughs> ez, Granja, utziko dugu granjan Badakizut ez dure sanedun Pegoraro da familia zen eh, Granja honetako ba, buru Bertan txintxillak erabiltzen zituzten ba, Pentsaten duzuten bezala eta Ongi gainera ba, Pertxonetzako arro, arropa egiteko Hau da, eh, hain kritikatuak izaten dairen Blusoiak ba, eta hola egiteko ba, Horretarako erabiltzen ziren eh, Bertan eh, arrak eta emeak zauden Egin dutena da, kasu honetan e, denak askatzea ezinhezkoa zutenaz ez, ba segurtasun neurria hundieak zeudelako eta pegororako familiakoa konturatu zideela sartu zidean poliziei hotx egin zietelako, egin zutenazen berrogoita mairu txintxilezkatu baina kasu honetan bakarrik emean Honela, e, galarazten diotena da, honi e, egiten diotena da, familionerik kaltetu egiten dioten modu batean Hau da, emeak bakarrik e, lapurtzerakoan eta eten duena da e, Bueno, ez dute txortan egiten, zango dugu ala plan duro, ez dute txortan egiten, orduan ezin inditu txintxilla gaiago duki. Dari, ez, ez ala naturala gizona, na, txortan, burtxortan egiten dute, eta punto. Bai, bueno. Te... Atitzen da txintxilla, txikilla eta... Txortin egiten dute orduan, eta, bueno, e, ba hori, ezin dute orduan e, bein txintxillak dituzen txintxilla katzean, ez dukete, barko dituzkete, beste txintxilla, txin bai txintxilla, da horneko, txintxilla. Ba hori, hain <laughs> farrezka edan, Ta bueno, askapena baori. Hemendikan eh ba, askatu egin dituztela aipatzea eta bueno, 53 chintzilla eme. Ta jakitea emeak askatu dituztela, eh ez egiteko, eta chintzilla geiago izateko familia honek. Txin, vale. Chinchilla kaskatu. Horria, chin. Txin, Chinchilla askatu. Chintzilla euskaraz ja hori da, chintzilla euskarata. Eske que chinchillas ber ez utzutez dela hamengoa. Animalia zune. Koi pua besela. Edo, edo bai. korrokolla. Bueno, normal en el carson Hemengo animali gutxi erabiltzen dira, e, ozera, esango dut, larru lan gintzen azeri erabiltzen zen, baina azeri gutxi gelditzen dira. Hemen... Hemen, larrua rolo hori mm, atxozarrak erabiltzen eh, dituzten bierdaiak ez? Atxozarrak eta zain zarrak, ozai? Eh? Baina, bueno, dago, baina, ozera, sea, larrua erabiltzen da... Behi erarruera erabiltzen daitekoa zapatak eta ardilarruera eta... Bai, baina kasan... ...era da baina, esatu zunada, rollo... Bai, eh, hombre, haukalitatez... ...bizuaneria edo, nola... ...badago izen bat horrek... Nola, son duz du? Ez takit, badago izen bat, arte hortantzak... Buzoia? arte hori dela animaliekin Peleteria? Ah, dare, oso ondo... ...prege pala Beti bezala... Ego eh, no, hor, bi, jaz, besteakin, orkideu garekin... Bale, bi, zero... <laughs> bueno, vale, utxiko dugu... Eh hojarra dituko dugu, Italitik atera gabe, kasu honetan ja gau seriota gara, ibiliko, ibiliko gara Bueno, serioa zen txitsi baina egin dugu aurrera Tenbora ematen badigu e, Bueno, italian ere, blokeo ba, bat egon zen, e, otxaiaren sortzian, e, bertan e, tren bat e, bideratuaz egon e, material nuklearrekin Aurrera bidalirik, e, aipa, egon ginen izketan, baina e, energia nuklearrak sortzen zituen kalte iburuz, e, bensai joan Ba, bertan Italian egindutena da e, ekintza bat, e, saiatu ziren trenamozten Bertan 2 e, lagun bueno, lagun edo goitik gora atxilotuak izan ziren ekintza horretan egintzuten nazen trenbidea moztu Noski trenbidea mozterakoan, tren hauek e, atzeratu egin ziren, tren hauek atzerapenak beste tren asko kriston pitotea montatu zen Iru edo lau orduk atzerapenekin ebilizen ba, Italia zonaldo horretako tren zerbitzuak ondorioz e, lagun batzuk atxilotuak izan ziren, baina jakin denez azkenean e, bilagun bakarrik izan dira kartzeleratuak. eratuak. Bilagun hauek, e, artu iru eta gideo dira italiarrak, antinuklear platformakoak eta atxilotuak izan dira. Bertan, eh, jakein dazazute, eh, polizia eh, izugarriko basakiriekin arituzela, eh, talde kide honetako jendeak, ba, noski erantzun egin zuen, eta hori, azken finan, bilagun hauek atxilotuak izan dira, oraindik ez diete nun baite penarik egotzi, baina, diak kartzelan sartu dituzte. Eta hor duan, eh, talde honetako kideek bere... Ba, solidaritatea e, adiraztun dute bere pikideekin. Jarraian, e, Buenosara isera juango dara, bertan e, lapurre bat, lapurreta batzela edo etzela medio, ba, poliziari idei bat egon zen, polizia iritsi egin zen, baina inorrek esperotzuena zen, polizia iritsi zen zenenean, nubait jendea bat zegoen, ba, plaza bat edo eze, metroko estazio batzen, zen, ba, polizia iritsi zenenean tirokastea. Tirokasi ziren poliziak Buenos bono lakorko zen, La Noski. Eta tiroen ondorioz bigazte hildira. Francisco Almiron amasei urtekoa eta berandusiago emesortzi urteko beste gazte bat hospitalean. Ah, zuk deditu zuten. Deditu zuten, zuten ziren, bai. E, Zaten bari dut gute lapurtzen. Ego lapurtu digute. Bai, ustezko hori da. Lapu... Eta horretu ziren tipa horiek, poliziak, eta ziren tiroka. Bai, iritsi ziren, bai. Eta iritsi ziren bagoira, eta bagoian ba, bat zegon jendea. E, jartzen duenez, ez zo, mentza, ningu izti jori, bakarik jendea zegoela. Hau da, plaze baten egon daiteken bezala. Hasegun ba, gendea polizia iritsi zen, nunbait lakorko bau, ba, ba lehendik ere istilloak egon dira, ba, poliziekin eta bar. Ba polizia gintzena zen berte iritsi, kotxetei gaitzi, e, talde bat zen poliziana, tirokasi. Tirokasi ziren jendea dispersatzeko, ba balatako bik bigaste harrapatu zituzten. Beste batzuk sorrituak izan dira, baina bigaste hil dira. Eta salatzen dutenez, ez da lelengo aldia hola ibiltzen dena, ba, polizia. Eta hori egon zen egun osoan istilloak e, Frantzian egon ziren bezala, orain dela urte batzuk edo wanzin istilo zela ba an ere kristan istiloa montatu zen eta salatzen denez ez da le lengualdia ba ikusi zaute ba poliziaek beste lekuetan ere e, gatillo azpil dutela gero ere ba mexikora bihatuko gara chiapasera bertan e, dirudienez ba chiapasen e, nunbait ekoturismoko eko gune badago bertan ejezito zapatistakren aldeko ba talde bat bizi da eta on, ba, hauek egiten dutena da kobratza bat kobratza bat egiten dute ba, bertara joaten diren turistei Dirudia nesda eh gertatu dena da e, ba, Pri alderdi bada e, Mexiko Mexikon daguna partido, bueno, ez dakit Indarrean uste dagoela ba partido kideak eskatzen zieten joan ziren bertara, eh beraien ekoturismogunera taskatzen zietena zen eh ba turistei ordaindu guneetan beraiegarri bartzirela. Za zegazuten on hartu, eh esango dut, jo. Ahí, aborigenek, ez zuten onartu. Esango <laughs> dute ez da tetzen orainitza. Eh ondorioz ba Kristoan istuia montatu zen bertan, eh ba ta gaina esaltatu du 189 e, zea e, indigenar aurka egin zuten, eh ba ja, pentsatu bezu haurrak emakumeak zeudela, Kristoan montatu zen, poliziari deitu zioten pri alderdikoek eta zera sentzioten polizeri. Lagundikatzazue arazotan gaudela ta. hau o sea, da, beraiek hasi zuten erasoa. Beste gerantzune egin zuten eta gainera azken binean polizia torri eta zeinari eman eta indigenei Ba txilotu batzuk egon ziren, dirudienez ez gelditu dira Baina bueno, ikusi zutean ere e, goera honekin loturik Ba beste berri bat kaso honetan ez du zer ikusia honekin e, gertatu zenarekin Baina urrengo egunetan e, ba, urtarri lan hasieratikan gertatu den ba, Justo la otra kampaina izan adu ba, indijena mugimendu honek eta ja, bukatzen ari naiz Ba, e, Gerardo González e, desagertu egin da eh ba la otra kanpainakokidea indigena mugimendu honeko kidetako bat e, darama desagertua urtarrilaren hasieratik eta ba, ematen duenez e, paramilitarren zera da ere salatzen dute ba Pri Alderdikoekin segurazki seriko ez dauka Gerardo hau ba ibiltzen zalarako e, irratib libretan prentsa librean eta zapatite, zapatisten eta indigenen aldeko ba, mugimenduetan ibiltzen zalarik i Gerardo González desagertua ba, menkan gure gaitza espena. Toni besteez jabukatu dut ba, internazionaleareke. Rata inmunda Animal rastrero Eskoria de la vida Adefezio maletxo Infra-humano Espektro bueno, Entzuten duzute, eh, rataz edo espataz zen etorrera, beraz eh, saria dukagu guk eh, potatzeko gaur, ez dornako? Bai, eh, gorkoan, ba, euskaraz zianko, euskararen inguruan mintzatu ba, garenez ba, gorkoan ba auskararekin loturiko ba eh despota edonazgarri botako baten inguruan hitz egiten dugu edo emango diogu errata dospatasaria oraingoan ba CAF de baionerie emango diogu CAF da ca ca kes de allocation familiale eta ba e, emango diogu zeren eta ba e, irungo herrikoan lan egiten duen ba, ba batek ba, bere e, soldataren bere jornalaren ba, papera edo txostena edo entregatu barrekoa euskara zeman zien bidali eta hauek ba, bestelako gutun bat bidalizioten ba langile honi ba, zera esanez e, Jauna zure dosierraren regularizazioa dela eta honako inprimakiak beteak eta sinatuak ekarri barko dituzu zure so, zure 2010eko azaroko soldataren boletinaren fotokopia bat eta lehin parentesi artean, dokumentu hau espainiolez, hau da ez gazteleraz, baizik eta espainiolez, beran ez argentinia erraizan, espainiolez egin beharko du, non? ezin du berea, azendea argentinoa sartu horrerez. Bueno ba, dokumentu hau, espainiolez, egon beharko du gutxienez, ezin behar euskara itzuli. No. Ezin dute euskara itzuli. Zure erantzunaren zain, juliak zigot, zure kontxelluko teknikaria. Muchu asko. Eh, nik ez du ulertzen da, ez ba, leute ulertu nola atzakiten euskara zegoela? Euskara ez dut nik, noski. Zer? Hau da, beraiek esaten dute ez euskaraz bidaltzeko. Er? Noski, jakeen bada gutu euskaradela baina ez ta kit iguala gitaba ta zuten eta uzar ama chupitsu eta ez da igual azkenan hori denbora egun oso baldania pasatu ostiaren egon zituten. Au, ah, au euskara da. Tordonea txiseten hori. Eta kit. Gainera ez da kit ze punturaino izango den hain zaia ulertzeko nomina bat euskara dut, mm, dun, ez da kit jarriko du. Nik dut, hm, ez da diru sarrera edo ez da kit ze ostiareko baina ez dela testu literario bat. Eta, ba, bueno, erikusten denez e, alzera asko dago eta, ba, buen artean dago gu, zulien, gure zulien maitea. Beraz, da, musio asko zuretzako eta betazuretzako saritxo politago. Ba, eki gauden etorri horri jartzen dena. Patoz! Patoz! Bueno, bak guzzi, bak guzzi, bak guzzi, bak guzzi bazko altra. Bagoez, bai, bagoez. Bagoez, eta nahi zuten beste buskalki guztiako, ariñen politxoa da gure buskara. Bai, gaur, bueno, saio berez egindu guztiaren inguruan, ba, bueno, agurtzen zaituztegu, datorren saio arte. Usu asko eta, ba, bueno, ondo pasa. Ondo pasa este Gaur egungo gaztiak drogadiktuak, txikinak eta alferrutxak zarete. Et, et, et, zaitza esaten agona, baina guzer gara. Baina guzer gara. Feministak Antikapitalistak Antifaxistak Tuzkaldunak Ekologistak Okupatzaileak Seksu askatzaileak Musikeroak Internazionalistak Maitakorrak Kazleak Langile eta langabetuak Malabaristak Sortzaileak Gaztetxeroak Gaztetxeroak gara, ara Antxetamina, eguerdiko bitamina Harunbatetan, ordu batara orden gutxitatik, ordu bietara.